Herrepidetan, somatze alda arazorik, Esther Morelaga. Fabai Orduanetan kontuan izateko inbate puntu ditugu, arreta Berezia honetan Bilbona sortzi autobidean kantabriera bidean, Sabinaranako irtera parean iru autokelkarrio dute, eta ondorioz orduanetan kilometro bateko autopillaketak daude. Adibaitere apesortzean galdaka onto onostiera bidean, garabia, peztripua izan dutene bi autokentzeko lanetan ari da eta puntu horretan ere zirkulazioa arazoak daude. Bizkaia zei iru-iru errepidean markina semenen urberuaga parean beste iztripua gertatu da eta zirkulazio arazoak daude bino erabideetan eta gipuzkoan gogoratuen hene batean iruran irunera bidean beiztripua gertatu dela eta puntu horretan ere autopiaketak daude bestalde lurra dela eta ordu honetan itxita dago araban opakoa komendatea eta nafarraan pirinioetan gogoratu otxagabia izaba inguru horretan hainbat errepide itxita daudela edo beste batzuetan makateak edo neguko gurpia behar dira partati pasatzeko ordu bat eta zortzi minutu